Capitolul 59 Nu-i mai văzusem pe Joe și Biddy de 11 ani, deși îi aveam mereu aie avea în fața ochilor acolo în Orient, când într-o seară de decembrie, cu o oră sau două înainte de a se lăsa întunericul, am apăsat ușor clanța vechii bucătării. Am atins-o atât de ușor că nu m-a auzit nimeni și am putut pătrunde în bucătărie fără să fiu văzut. La vechiul loc... Lângă căminul în care ardea un foc viu, stătea Joe fumându-și luleaua. La fel de zdravă și sănătos, cum îl știam, poate ceva mai cărunt. Și tot acolo, protejat de piciorul lui Joe, într-un colț, așezat pe un scaunel lângă foc. Mă aflam eu. I-am dat numele de Pip, de dragul tău, amice, mi-a spus Joe, încântat, după ce mi-am adus un alt scaunel și m-am așezat lângă copil, fără să-l ciufulesc însă. Și am sperat că va crește să semene și cred că seamănă. Și mie mi se părea același lucru. Iar a doua zi dimineață l-am luat la plimbare și am stat o groază de vorbă, înțelegându-ne de minune. Am intrat și în cimitir, l-am așezat pe o anume piatră funerară, iar el mi-a arătat de acolo care piatră era înălțată în amintirea lui Philip Pirip, răposat într-un domnul în această parohie și de asemenea Georgiana, soția celui de mai sus. Bidi, i-am spus eu, când ne-am așezat la taifas după cină, își ținea fetița în poală adormită. Trebuie să mi-l dai pe Pip într-una din zilele astea sau măcar să mi-l împrumuți. Nu, nu, spuse Bidi cu blândețe, trebuie să te însori. Așa spun și Herbert și Clara, dar nu cred că am să o fac vreodată, Bidi M-am obișnuit atât de mult în casa lor încât nu văd cum ar fi posibil. Am devenit un burlac convins. Bidi privi spre copilul ei... Îi luăm în muța și o duse la buze. Pe urmă,-și lăsăm mâna ei de mamă crotitoare care o ținuse pe cea a copilului în mâna mea. Era ceva grăitor în acea mișcare și în ușoara apăsarea a Dragă Pip, spuse Bidi, ești convins că încă nu mai trebuie salți pentru ea? Nu! Cred că nu, Bidi. Spunem ca unei vechi prietene. Ai dat-o cu totul lui Tări? Dragă mea, Bidi. N-am uitat nimic din cele ce au fost importante pentru mine în acest colțișor al lumii și nimic din ceea ce s-a petrecut aici, însă visul acela nefericit, așa cum mă obișnuiam să-l numesc odată, a dispărut Bidi, a dispărut de tot. Știam totuși, chiar și atunci când rosteam aceste cuvinte, că în taină plănuisem să mai vizitez odată vechea casă pe seară, de dragul ei, da, chiar așa, de dragul stelei. Auzisem că ducea o viață extrem de nefericită și că se despărțise de soțul ei care se purtase cu ea cu o cruzime fără seamăn și căruia îi se dusese buhul cât de trufaș, avar, brutal și meschin era. Pe urmă auzisem de moartea soțului ei în urma unui accident provocat de un cal pe care îl chinuise. Eliberarea venise pentru Estela cu vreo doi ani în urmă și, din câte știam, se căsătorise din nou. Am mâncat devreme cu toții, așa că am avut timp suficient să nu grăbesc discuția cu Bidi și să fac o plimbare până la vechile locuri înainte de a se lăsa întunericul. Însă, cum pe drum am tot zăbovit, curios să mă mai uit dată la vechile locuri și să-mi reamintesc vremurile trecute, ziua aproape se scursese când am ajuns acolo. Nu mai exista nicio casă, nicio fabrică de bere, nicio clădire... Numai zidul bătrânei grădini. Spațiul liber fusese împrejmuit cu un gard grosolan și privind peste el am văzut că iedera dăduse din nou mlădițe și crescuse verde peste dâmburile de ruine. Poarta gardului era întredeschisă, așa că am împins-o și am intrat. Uceața argintie învăluise după amiaza, iar luna încă nu se înălțase s Stelele însă licăreau străpungând ceața. Luna se ridica și întreaga seară era încă luminoasă. Puteam să-mi imaginez unde fusese fiecare aripă a vechii case, unde se înălțase fabrica de bere, porțile, unde stătuse răbutoaele. Am înaintat puțin și deodată în fața mea răsări silueta unei femei. M-am apropiat și mai mult și eram gata, gata să o pierd din vedere când femeia s-a oprit și m-a lăsat să o ajung din urmă pe urma trăsărit, ca și cum era nespus de mirată. Mi-a rostit numele, iar eu am strigat. Estela! M-am schimbat mult. Mă mir că mă mai cunoști. Prospețimea frumuseții dispăruse, într-adevăr, însă își se ținuta estoasă și farmecul de nedescris. Aceste lucruri le văzusem și altădată. Ceea ce nu văzusem niciodată era lumina mai blândă, melancolică, din privirile odinioară trufașe. Ceea ce nu simțisem niciodată a fost atingerea prietenească a mâinii odinioară insensibile. Ne-am așezat pe o bancă din apropiere și am spus După atâția ani, e ciudat că ne întâlnim din nou în acest la tocmai aici, unde ne-am întâlnit pentru prima oară. Via dese aici? E prima oară de atunci. Și la mine la fel. Luna a început să urce și mi-a venit în minte privirea lui fixă, care se stinsese îndreptată spre tavanul alb. Luna a început să urce și m-am gândit la strângerea de mână când rostise ultimele cuvinte pe care îi fusese rădat lui să le audă pe acest pământ. Stela rupse tăcerea dintre noi. Am tot sperat că mă voi întoarce aici, însă m-au împiedicat multe împrejurări. Biet și sărman în loc. Ceața argintie primi primele atingeri ale luminii lunii și aceleași raze atinseră și lacrimile care îi picurau. Nu și-a dat seama că le observasem și străduindu-se să le ascundă, rosti ușor. Te-ai întrebat vreodată cum de a ajuns în această situație?" mă întrebă ea în vreme ce ne vedeam de drum. Da, Estela. Terenul este al meu. Este singura avere pe care am păstrat-o. Restul s-a dus treptat, însă de el n-am vrut să mă despart. A fost singura împotrivire pe care am susținut-o cu toate puterile mele în toți acești ani mizerabili. Urmează să se construiască ceva aici? În cele din urmă, s-ar putea. Am venit să-mi au rămas bun până să intervină vreo schimbare. Dar tu, spusea cu o voce plină de curiozitate mișcătoare pentru un hoinar, tu locuiești tot în străinătate? Da. Și bănuiesc că îți merge bine. Muncesc destul de mult ca să duc un trai decent și prin urmare... Da, merge bine." M-am gândit deseori la tine," spuse Estela. Serios?" În ultima vreme chiar foarte des. A fost un timp când am ținut departe de mine amintirea a ceea ce a mi zgonit când nu i-am cunoscut valoarea. Dar cum îndatorirea mea nu-mi interzicea să fac un loc amintirilor, le-am acordat un loc în sufletul meu. Tu ai avut întotdeauna locul tău în inima mea, i-am răspuns. Am tăcut amândoi, până ce a vorbit din nou. Nu m-am gândit, spuse Estela, că am să-mi au rămas bun și de la tine când mă voi despărți de aceste locuri. Mă bucur că s-a întâmplat așa. Te bucur că ne despărțim din nou, Estela? Pentru mine despărțirea e dureroasă. Pentru mine amintirea ultimei noastre despărțirea a fost mereu dureroasă și sfârșitoare. Dar mi-ai spus, replică este la foarte sinceră, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te ierte. Și dacă ai putut să-mi spui aceste cuvinte atunci, n-ai să șovăi să mi le spui și acum, acum când suferința a fost mai puternică decât toate învățămintele primite. Și m-a drumat să înțeleg ce a fost odată în inima ta. Am fost încovoiată și frântă, însă sper că din aceste încercări s-a modelat o ființă mai bună. Te rog să rămâi la fel de îngăduitor și blând cu mine ca pe vremuri și spune-mi că suntem prieteni. Suntem prieteni, am spus eu, ridicându-mă și înclinându-mă în fața ei în vreme ce se ridică și ea de pe bancă. Și vom continua să fim prieteni chiar la depărtare, spuse Estela. I-am luat mâna într mea și amândoi am ieșit din locul acela copleșit de ruine. Așa cum cețurile se risipiseră odată de mult când plecasem de la fierărie. Tot așa se ridicau și acum cețurile în înserării. Și în toată acea lumină liniștită N-am îndrezărit umbra niciunei alte despărțiri. Ați ascultat Charles Dickens, Marile Speranțe, traducere de Veronica Focșeneanu, editura Mondero, București 1998, lectura Irina Velcescu, cod ISBN 973 -93 -49 -064.